Людського дуки. У хаті чаділо з гаслою свічкою. А диві звічої, що серед хати горіло У величезних свічниках, У чоловіка завишкі сливи, Хоч у гранчасти широке вікно Осить вже як зазирає ранок. Андріс же був наважився Простувати у величні двері з клейнодом, Та з безліч але татарка смикнула його за рукав, показавши на маленькі дверці у побічній стіні. Через їх пішли вони сутками, а далі увійшли в кімнату і ставню Андрій пильно розледжувати. Світ, пройшовши кріщилину у віконниці, осяяв завісу кармазинову, позолочувані карунки та малювання на стіні. Отутенька, казала татарка, зістатись Андрієві, а сама очинила двері у другу кімнату, звідки лиснуло світло. Він почув шепотіння та тихий голос, що го сколотив його. Крізь розчинені двері бачив він, як прутко шугнула жінка, як тополя, з довгою рясною косою, що повела зняту догори руку. Поверіть ми, татарка, покликала у тую кімнату Андрія. Не стямився Андрій, як він увійшов, не спам'ятавсь, як і зачинились за їм двері. Дві свічки горіли в кімнаті, лямпа михтіла перед образом, а під її встає височенький стільчик з двома приступками, як, звичайно, покатили, чи щомолячись навколішки на їх ставати. Але ж не того шукали його очі. Повернувшись на другий вбік, він оздрів дівчину, що прудку була кудись кинулась, але в мене скам'яніла на прудків якимсь поступі. Здавалося, що не була зважитись вона вся кинутись до його, але ж ту мить снилилася. Він теж стояв перед її здивований. Не такою він собі міркував бачити ню. Це була не вона, не та я, що перве знав. Схоже, навіть нічого не було на тую. Але ж у кращіша, і ету чудовніше тепереньки, аніж перве. Тоді вона мала у собі щось невивершене, несповченне, а тепереньки аж диво няло. Казав би, як малюнок, що маляр в останній додав пенселем та й решта. Та й була гарненьке, жуваве дівча, а це краля-жінка. Та й про чудо світові диво. То була нецвічена квітка, що тільки починала ще розпукуватися. А це цвічена вже розпустилась пишним світом на всю вроду. У підведених її очих вистпкало Почування не натяком, не порівці, але сповна усе почування, ще на їх тремтіли сльози, заволікши її очі сяючою вогкістю, що аж душу вражала. Шия, плечі, перси вправилися у ті принайкращі рямця, що призначені розквіченій достоту красі. Волосся, що перве легенькими ойцями розкочувалися по личинку, тепер сталося густою та довгою косою. Частина її була зібрана, а друга вздовж по всій руці, пославшись кучерявим хмелем, на груди спускалась. Здавалося, що обличчя її таки зовсім пойнало. Андрій з погадовою колишнім. Рівняв до того, але ж ні, трохи навіть, дуже вона зблідла. Але той зблід її не шкодив її чудовній вроді, а надто ще надав їй щось орляче, силоміцю чарівливе. Почувся Андрій, що острах побожний пойняв його, та й став перед єю нерухомо, як перед святою. Але, здавалося, її завдав дива орел-козак вродою та міснотою молодечої сили. Хоч він стояв Андрій перед єю, ніби з кам'янів, але й знатно було і так його орлячу вдачу, що він хисткий, жвавий, як ластівка.